Tur suresi Məkkədə nazil olmuşdur 49 ayət Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla And olsun Allahın Musa ilə danışdığı Tur dağına And yazılmış kitaba Açıq dəri üzərində olan kitaba And olsun mələklərin ibadət etdiyi beytül məmura And olsun yüksək tavana, uca göyə Və dolub daşan, alıqlanan dənizə ki Rəbbinin əzabı ya Peyğəmbər Mütləq vaqi olacaqdır Onu heç kəs dəf edə bilməz O gün göy hərəkətə gəlib fırlanacaq Çalxalanacaq Dağlar yerindən qopub havada toz kimi oynayacaqdır O gün vay peygamberleri yalancı hesap edenlerin halına O kez ki Dünyada yalana kurşanıp Gaflet içinde oynayanlar O gün onlar Zorla cehennem oduna sürülenecekler Onlara beledeylecekler Bu sizin dünyada yalan hesap ettiğiniz Cehennem odudur Vəhya Kur'an'a sehir dediğiniz kimi Bu da sehirdi Yoksa gözünüz kafanıp Onun həqiqət olduğunu görmürsüz Yanın orada İstər dözün İstər yox Sizin üçün eynidir Həmin şəri cəhənnəmdə qalacaqsınız Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını çəkəcəksiniz Müttəqilər isə Şübhəsiz ki cənnətlər Və neymətlər içində olacaqlar Rəbbinin onlara əta etdiyi neymətlərdən Zövq, ləzzət alacaqlar Rəbbi onları cəhənnəm əzabından qormuşdur. Onlara belə deyiləcəkdir. Dünyada etdiyiniz yaxşı əməllərin müqabilində Nuşcanlıqla yeyin, için Səf-səf düzülmüş taxtlara sövkəndiyini saldır. Biz onları iri, ahı gözlü hurlərlə evləndirəcəyik. İman gətirib övladları, İmanla arxalarınca gedənlərin nəsillərini də Cənnətdə özlərinə qoşacaq. Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs öz əməlinin yorubudur. Onları istədikləri meyvə və ətlə bol-bol təmin edəcəyik. Onlar orada bir-birinə içki dolu qədəh ötürəcəklər. Onda cənnət içkisinin xislətində dünyadakından fərqli olaraq nə lağlağılıq, nə də günaha təhrik vardır. Onların ətrafında xidmət üçün özlərinə məxsus olan, sədəf içində gizlənmiş inci kimi gözəl oğlanlar dolanacaqlar. Onlar dünyada gördüyükləri işlər barəsində bir-birindən hal-əhval tutmağa başlayacaqlar. Və söhbət əsnasında belə deyəcəklər. Biz bundan əvvəl dünyada ailəmiz içində olarkən Rəbbimizin əzabından qorxardıq. Artıq Allah bizə mərhəmət buyurub. Minnet qoyub, bizi cəhənnəm səmum əzabından qorudu. Biz bundan əvvəl dünyada ona ibadət edirdik. Şübhəsiz ki, o vədnə sadiq, kərəm sahibidir, rəhmədəndir. Elə isə, ya Peyğəmbər, sən müşriklərə öyüd nəsihət ver. Sən öz Rəbbinin niməti, nübövvət və İslam dini sayəsində nə kahinsən, nə də divanə, yoxsa olar sənin barəndə O şairdir. Biz rüzigarın gərdişi nəticəsində... ...onun başına gələcək müsibəti... ...ölüb getməsini gözləyirik deyirlər. De... ...gözlüyün. Mənlə sizinlə birlikdə... ...sizin başınıza gələcək müsibəti gözləyirəm. Yoxsa onların puçağılları bunu... ...bu cür batın sözləri deməyi onlara əmridir. Xeyr... ...onlar... ...azğın bir qövmdürlər. Yoxsa onların... Onu, Qur'anı özündən uydurmuşdur deyirlər Xeyr Onlar həsətləri Təkəbbürləri Və inadları özündən iman gətirmirlər Əgər doğru deyirlərsə Qoy olar bunun Bu Qur'an kimi bir kelam gətirsinlər Yoxsa onlar heç bir şeydən Xaliqsiz yarandılar Yaxıd onlar öz özlərini yaradanlardı Yoxsa göyləri və yeri yarattılar Xeyr Onlar Allaha ürəydən inanmırlar Yoxsa, ya Peyğəmbər, sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır, yaxud hər şəyə olar hakimdirlər, yoxsa onların üstünə çıxı vəhiy dinlədikləri bir nərdivanı vardır, elə isə qoy onların vəhiy dinləyənləri açıq, aşkar bir dəlil gətirsinlər. Yoxsa qızlar onun, Allahın, oğlanlar səsindir? Yoxsa, ya Peyğəmbər, risaləti təbliq etdiyine görə, Sən onlardan bir ücret mükafat istəyirsən və onlar ağır borc yükü altındadılar Yoxsa onlar qeybi bilir və orada olanı yazırlar. Qiyamətin, ahirət həyatının olmadığını oradan öryənib Məhəmməd ə.sələ mübahisə edirlər. Yoxsa ya Peyğəmbər sənə qarşı bir tələ qurmaq istəyirlər. Amma kafirlər özləri o təliyə düşəcəklər. Yoxsa onların Allahdan başqa bir tanrısı vardır. Allah bunların ona qoşduqları şəriklərdən tamamilə uzaqdır. Əgər onlar göyün bir parçasının başlarına düşdüyünü görsələr, bulut topasıdır deyərlər. Özlərinə əzab gəldiyinə inanmazlar. Elə isə dəhşətdən sarsılıb, karxacaqları günə qovuşana qədər sən onları tərk et. O gün hilələri onlara heç bir fayda verməyəcək. Allahın əzabını onlardan dəf edə bilməyəcək və onlara heç bir kömək olunmayacaqdır. Şübhəsiz ki, zalimləri, kafirləri hələ bundan başqa da dünyada və qəbrevində əzab gözləyir. Lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz. Ya Peyğəmbər, sən öz Rəbbinin hökmünə səbrib. Şübhəsiz ki, sən Bizim gözümüzün qabağındasın, himayəmiz altındasın. Namaza qaltdıqda, Rəbbini həm sənayilə zikrid. Gecənin bir vaxtında və ulduzlar batandan sonra, dan yeri söküləndə, yaxud süb çağıda, Allahı təqdis edib şəninə təriflərdi